seit 20 cassette sein hemsch er hat a viel ungo gemzingen was er hat schon lang nisch getun plötzlich kotter da fehlt am mitgetten deug er tätliche mol a schockl getun mit de alten leidler kade a reißtreibende mitgett von sei aber sie haben sich geseide geklebt zusammen damit hat da fehlt a warmketten de efwem a heiß sein schwer kopf Full mit Sorgen und Zürich ist es gewesen, leicht, rein. Er hat ein Blick getun, um mit den schwarzen Augen, in den flammenden Augen, und er umgehabt alle Bräuten hineinweinig. So hat er sich umgekommen gebacken. Er hat sich weggesetzt auf den Zügel in den Treppler, und gewahrt, und er hat einen netten Moment darin, so hat er ein Blick hineinweinig. Der Kopf hat sich gezeugt zu der Wand. Nachmittag hat er sich umsparen. Als Süßkeit hat er mir umgenommen. Bald ist er um ihm geworden lichtig, er als auch Menschen haben um sich versammelt. Er ist gestanden auf einer Straße und gerät, scheingerät, er um ihm seine gestandene Affäre haben, in uns gehört jedes Wort seins. Er hat so gesucht seine Meinungen. Die Menschen sahen, guck, wie er so der Arbeiter sagt, zu der 24-Tag, und alle haben mit dem Cap zugeschockt. Eusrufen vor ihm gemacht. Richtig, graff er nachmen. Pflutzling hat er besungen auf dem Brennen in Saal, am Modner Reich hat sich verspreidt wie amol auf der Arbeiterversammlung in der Alte Heim, wenn Keigner haben schlechte Fliesigkeiten ausgegossen die Saal. Nachmen hat gönnen mit Schreien. Der eigene Geschrei hat ihm aufgeweckt. In ein Reich ist er gekümmt zu sich, von offenem Eusen ist er ruhig gegangen, Er räucht zusammen mit einem Nippisch. Nachmittag hat er gehafte Lobbete und genommen auch ausscharende Bräuten. Aber mehr wie verbrennte, eingeschrumpene Stücke hat er nicht ausgeschert. Mit einem gebeugenen Korb ist er ein weckender Fried zu dem Verwalter melden wegen seinem Umblick. Aber nach einer Ereisereien ist er in seinem Umgewehen auf dem Schand breit. Mit krummen Häusern, Größe und breit von anderen Gezeugen, und sein Numen gewählt auf der schwarzen Seite vom Breit, wie ein Mohl sein Kasarmeschuren auf einer Sier. Ein Scham zu ihm, hat er neu geschrieben, der gräunt sein Numen. In Mitten der Nacht haben zwei Menschen umgeklappt nach dem Stiebel, im Befeulen öffnet die Tiere. Wie ein Mohl in Barsche, Slup is Light, haben die zwei Menschen durchgesucht die Wohnung, aufgerudert dem Streusack, zuschnitten die Zichlerk, aufgetrennt in Koldre, viermal hat Kahnke gebeten bei den Menschen, sie sollen ihr nicht das Teil machen von ein bisschen Ohrenkeit. Sie haben ihr nicht gehört, denn sie haben alles durchgesucht, haben sie geheißen nach einer Sekunde und mitgekommen zu sein. Zu morgens in der Früh ist Kahnke nicht gegangen zu der Arbeit. Auch ihr Jüngel hat sie nicht geschickt in die Schule. Mit der Tiefel auf dem Kopf, mit Mathezeln bei der Hand, und mit der weitigen Hals ist er weg auf einer Bad zu Chava Daniel, kann er ihm zu erzählen wegen Tues, dem bitteren Tues wegen ihren Nachmissarrest. Hot Chava Daniel hat es der Bad, ist er pfunde es wegen gewohnt, lass von Schreck, der Heirendig hat sein Tal mit und Protagier ist hinterm Schloss. Ich kann gar nichts tun, hat er gebrummt auf der Leurener, gar nichts. Kahnke hat gekrücken reute Flecken im Pune. Ihr weiss doch jo, Chava Daniel, wer nachmen is, hat sie gerett mit tats. Wer denn soll sich honne meferiem, als nicht ihr? Ich weiss gohr nisch, ich kann gohr nisch tun. Ich misch mich nisch, hat Chava Daniel gestammelt an der Schrockene. Kahnke hat gekrückt auf ihn mit starren Bleuäugen, der Gott ihre, wo sie hat sich gespiegelt am Molen sein Pune, Gerechtgewinnt zu gehen für ihn mit Feiern und Wasser, ist gestanden ein ungeblosener, ablassen, mit erschrockenen Augen, mit zitternden Lippen. Er hat geekelt von ihm. Treuer, hat sie ihm gesucht in ihr Zorn. Eine Weile hat aber dann nicht geschwiegen, dem Kopf aufgelassenen Busche. Bald hat er sich den Mund, als das Beste, wenn man Wert umgegriffen ist, jenen Mund zu greifen. Und er hat genommen schreien, »Umsisst, arrestiert mich nicht in unserem Sowjetenverband«, hat er geschrien, klaffend auf den Tisch. »Also mein Essen ist kein Knobel, stinkt nicht für mich.« Chanky hat genügend Mathe drin bei der Hand und mit Wackel der Getriebe erhobt von der Treppe. Kapitel 47 Ganze sechs Schuhe, von zwölf von Nacht bis sechs Vatug, hat der Reussforscher Chava Bieleyev gehalten den Bäcker Nachmerita von Polen, auf der Märschen verheuer bei sich in der kleinen Kanzellarie, wo sie sind schreienes mit die Kammern. Wie Slupik von der Barsova Defensive, wie der Reusforscher bei der Grenitz in Minsk, hat Teure Chava Bielew geforscht in die Nacht, in der Menschen schwacher und hilfloser. Aber geschlugen hat er nicht, ein fettlicher, ein blasser, mit schüttere Hoh, stark zerkämte zu zum Schaben, mit pur geweiberscher hand was haltne neunpürzende nägel feilen und schleifen sei es habe belief a kegne von bernitzer physische kraft bei eus forschungen sein koje glickt nicht in de hand nur ein mall hunderter mall kann er stellen de eigene frage tausender mall bis er kriegt da reus wo er darf bis ich weiß zu grischet er de menschen wo es fallen rein zu ihm in de hand rein bis noch bis Fuss der Fa ruft man im Tag zwischendig, eigentlich auf eurem auf der Lubjahnke, die Mäus. Und euch mit dem Bäcker Nachmen Rüte ist er gegangen mit seinem mäusischen Weg. Seit sich Mäude hat er ihm gewohnt unzulge Mäul, Gurnisch mitwendig. Seit sich Mäude, seit sich Mäude. Nachmen hat genau über der Zeil seinen Unglück mit dem Gebäck, als dem ganzen Tag, wie er verbracht die Zehnweitig was er hat gelitten, danach wegen dem Schlaf, was es er auf ihm angefangen, bis er hat gebrochter sein. Chavep Jaleev hat geschmeichelt über Nachmensreit. Nicht dem Gebäcksbreit ist es hingegangen. Er hat es gleich gesagt nach meinen, geheißen im guten Sinne sich es nehmen. Das ist bloß gewesen ein Punkt. Ein kleiner Punkt in der größeren Beschuldigung, wo Seirot geharrt in seiner Hände gegen den politischen Immigrant von Schreinzweckenland. Ihm ist gegangen in der ganzen Sache, in der größeren Reinigung von Schädigern und Sabotierern, wo sie auf dem Gewalt aufreißen, den finneführenden Plan, hat die Beschützerung von der Arbeitermaloche gesucht, nicht dass die Mais wie dem Loch, die konterrevolutionäre Nest, was des sonnen haben verleuchtet es ist nicht ka frage gewesen von einzelnen taten sondern zu nechst zu sehen a ganze reihe ringen und ringelar in ein großerkeit durch verschiedene wegen haben des sonnen von der arbeitermacht versucht eus zu fressen die grundseilen von sowjetenland durch überkäufen sowjetische birger durch reinschicken ausländische spezialisten schädiger um mehr von allen durch hereinschmuggeln Agenten unter der Maske von politischen Emigranten hineinzukriegen sich in der Nischung von Land, in der Partei allein. Mehr von allen anderen hat das schrenzendige Land, von wann ein Eier nach dem Ritter kommt, hereingeschickt, auf der Mien vermaskierte Sonne. Sei sie nicht mehrestens bei Zeiten gechattet worden. Sei sie zum Fest in dem Schloss. Es rauf, haben sie sich schon in euch Möde gewehen, ausgegeben alle Säudes so, von seiner wärmdiger Zerstörungsarbeit und Schädigerei. Und das Beste für ihn, Nachman Ritter, ist, er soll sich euch Möde gewehen, ausgegeben alle Verbindungen seiner, von ersten Tag, wenn er unsere Klippen herübergekommen habe, bis den heintigen Tag. Nachmanen ist gleich finster geworden in den Augen von Bielejews schweren Verschuldigungen hat sich eine scharfe elektrische Lampus gewöhnt, umgestellt auf seinem Boden, vor der ganzen Zeit von der Reussforschung. Mit allen Schwuhen, bei seinem Leben, bei seinem proletarischen Gewissen, bei dem Leben von weiten Kind, hat er geschweift von Chabab Jaleev, als er weiß von keinem Sachen zu suchen. Er hat bloß als Sach gelitten vor seiner politischen Tätigkeit auf jener Zeit Grenitz und er hat gewollt leben in einer Arbeit der Melüche. Aber Bileyev hat sich auf ihn nicht gebeisert. Er hat bloß Rachmune sich gekickt auf ihn, mit solchen mitleidenden Augen, wenn man gekickt auf einen, wo es nicht den ganzen Klug ist. Seht ihr, Ritter? Das ist schon zu einfach, hat Bileyev gesagt mit der Gelächterung. Zu naiv. Ich soll euch ein solches glauben. Ich hab nicht der Wert, ihr sollt mich halten, für so ein solches Narsch. Sucht etwas, »Er soll am wenigsten holen, so einen Stichlbohnen. Also, er ist gar nicht da, so, was zu reden.« »Also, ihr glaubt mir nicht«, hat Nachmann geredet mit Herz. »Ich suche dem ganzen Nemes, und ihr glaubt mir nicht.« Habe Bielew hat er rausgenommen, er ein Packpapier auf den Tisch und umgestellt die Augen auf Nachmannen, in Betracht, wie er wollte ihn gesehen, das erste Mal. Nachmann hat gemeint, also er wird ihm stellen schwere Fragen, Aber Bileyev hat bloß übergefragt gewöhnliche Sachen, Fragen, und was er und Nachmann hat schon zum hündersten Mal geämpft, sind er es auch über die Grenze, in allerlei Anquettes und Zirkularen. Sogt noch ein Ritter, im polischen Militär hat er gedient, macht mich mobilisiert beim Krieg zwischen den Polacken und der Reuterarmee, sogt Nachmann, wie zu verämpfeln sich. Hm, brummt Bileyev. »Gedient«, heißt es. »Nu, und wo ist eure Aufstammung? »Heproletarische, ein Fertnach mit Stolz.« »Gut, haeproletarische. Aber wo ist er so in so teuer Futter getun? Ist er gewinn a Schuster, a Becker, a Stoller, a Schmid?« »Nein, er hat gekauft der Altwarke bei der Häufen. Aber bei Leif guckt er rein in die Papiere, wo es fliegen für ihn auf den Tisch.« Verwustert ihr ungegeben eier Futter für ein Proletarier in aller eier Enquetes in der Zeit, wenn er es gewähnt, ein Händler? Fragt er streng. Er hat sein ganzes Leben gearbeitet, schwerer von er Arbeiter, verrennt von er sich nach einem Sekt geschleppt und keinem Kasteckel bräuchte, nicht gehabt so satt. Aber ein Händler ist nicht kein Proletarier, nur ein Parasit, lernt Bielejew. Er ist Wer gewesene Partei-Mitglied weiß das ganz gut. Nachmen will er bis entfern darauf. Bieleyev lost ihm nicht. Gut, sagt er, wir gehen weiter. Hat er einmal geführt, agitatsi zwischen den Arbeiter von Reuters steuern gegen der Macht von den Sowjeten? Aber was fällt auch rein? Schockelt nachmen sich ob ihr, agitatsi gegen der Macht von den Sowjeten? Bieleyev guckt wieder an die Papiere. hat denn er ich amol gezogt zwischen der Arbeiter also mir wird gedacht allem von österreichischen Kommissariat aus schießen der Mond sich der Mond sich gut nach dem Mond sich also, er hat sehr tapfer so ich amol gelos faum vermol wenn er es gegangen sich bei mir in wegen auf diese vom Weib und Kind und mir noch dem abgeschleppt von Tag zu Tag ach der Mond mir murmelt er scheigend ich aber duß ist nicht gewein gemeinten Sinn von einer Getat sie und nur in einem Moment von Chaos gegen Beamte und Bürokraten. Was sagt nicht ein Mensch, wenn er es aufgeregt? Und wir halten, er dass das Kontravoluz ist, sagt Travebelehe fernst, agitiert sich gegen die sowjetischen Institutsis. Er legt er weg die Papier in der Seite und nimmt der Reuss einen Neupeckel. Sind hier gestanden in Verbindung, mit Paulen vor der Zeit war sie sein Erbe gekommen sein schriebte bleus mit meinem Weib eider sie sei erbe gekommen sucht nach mir später mit mein Schwester hatte er geschrieben schlacht gegen der sowjetische ordnung nein sucht nach mir fest gehe mir nicht habe ihr leben nimmt der weiße papier online nach mir der letzten brief geschrieben kam Paulen «Hotst du werdet, dass er in Russisch, der kennt sein Nachmittag. Jeder Wort, was er hat geschrieben, zu der Schwester seiner. Ein treuriger Brief ist es, wegen Krankes Arbeit, wegen Matzelslos, Schwachensgesund, wegen anderer schwerer Stubzüge. Er ist gebläfft. Er sieht, dass sein ganzes Leben ist bei dem Ausforscher in der Hand ist. Er will es zu nichts machen, zu Kleingeld. Als er bloß gewinnt, einen Brief zu seiner Schwester, wegen heimischem, schweren Leben. Das hat gar nichts zu tun, mit Reden schlecht gegen den Sowjeten-Verband. Kaveh Bileyev hat eine andere Meinung wegen dem, aber er stellt sich nicht stark auf darauf. Er hat bessere Koten. Sagt nur, Ritter, wie er soll, hat er gekriegen, eure Wohnung, nachdem wir sind weg von der Gesamme, will Bileyev wissen. Mein Weib hat die Wohnung gekriegen, Stamm und Nachmittag. Ich habe sich zu keinem Wohnung nicht gekannt erschlagen. Habe Bileyev will wissen genauer, etwas wegen dem. Wie ihr er weißt, sagt er, es ist nicht kein leichter Arbeit zu kriegen, in einem Zimmer in Moskau. Er weiß doch, dass man es gut unterschmieren muss, man soll sich das Schlucken zu einem Winkel. Der Hausverwalter ist ein Habanikis. Es ist kein Sotnisch für das Gepo. Es ist schicke zu wissen, wo hat er genommen hat Geld darauf. nachmen seht, als es sezenarisch zu behalten habe es von dem Mensch, und er lässt er auf dem Kopf. Mein Weib sucht er, hat verkäuft unsere Sachen auf dem Markt, wäscht ein bisschen, wo sie hat mitgebracht, meister Kostüm, für den Geld hat sie gekriegt das Zimmer. Er sagt Menschen zu ihnen so, alle wissen es, ich habe allein sich gefühlt schlecht, wenn sie hat es mir gesucht, ihr mögt mir glauben. Und wir wissen, als sie hat Ausgebitten polisch Geld oder schwarze Birche, sagt Bielew, reingegendig scharf nach meinen Deugen. Valute, polische Valute. Er zieht das Wort Valute. Jeden Silbersünder zugeben, ich, dass sie ein Sachbuch, aber das ist noch eine Chance. Aber Bielew hat noch Fragen, auf welche er will wissen, er nennt. Und der Säuersteiger versteht er nicht, weil wir nach meinen Ritern, a getzene parteiman a politischer emigrant wie er getzekon hat gruß vishn alle arbeiter mit welcher er hat gefreint eus geklebn darf gesir zuhalten nur mit afener seven a schicke as soine von der sowjeten macht und a schädeke zufällig verrennt verzich nachmen er is gewöhn man suchen ik zusammen battle gegen battle ich hab nicht gesehen nem kan schädeke bloß ein verbitterter Mensch zu trinken. Zufällig sucht Belayev nur wie er wiederkommt, aber verwusst hat keiner sich nicht ungenehm von er selber, wenn er ist offen erklärt geworden als Schädiger, nur gerut ihr. Ist das euch gewinner Zufall? Ha. Nach mir noch etwas zu suchen wegen dem unglücklichen Fall. Habe Belayev losst ihm nicht gemein zum Wort. Mit der sarkastischen Schmeichung könnte er im gleichen Deugner haben. Im polischen Militär gedient, ein Zufall. Rechenthe Reuss gelassen, alle Nachmensinn, verbeugn die Kaffinger noch jeden von sich. A Reber umlegal der sowjetischen Grenze, ein Zufall. Gehetzt gegen die sowjetischen Organen, ein Zufall. Polische Valute verkauft, ein Zufall. Verteidigt, schädigt, ein Zufall. A Modnekeit von Zufälligkeiten, Bürgerrittern ist das so. Nachmen ist geschlagen. Er hat gornisch mit wuß zur Parenfern Ortigkeit von Zufall, was beleibt hat ein solch'n Konzept zusammengestellt. Hab hab ihr Leib beugt sich heraus von seinem Stuhl, was steit gleich neben Nachmensstuhl. Er beugt sich a solch'n und de Spuren zu, zu Nachmenen, als er beschuldigter da fehlt das dem Reich von schmeckdigen Seif. Was es drückt sich von ihm und er frägt still »Wir er wollt eingeräumt das so?« »Wo hat er sich zufällig getroffen mit Travermark?« »Seid sich müde.« In Nachmitteln reißt sich das Herzog. Der Numen, der Fremde, der Gurnisch-Rubendiger, wächst mit dem Mund aus wie ein Gespenst vor seinen Augen. Ein Umglück, der Filtere rückt sich auf den Mund, wie damals in Minsk, wenn man hat ihm zu Neufgeburt mit einem, wo sie in der eigenen Nacht darüber geredet.« Der weide Genauer nimmt ihm gleich Eckebären wie Tumit, wenn er zu überfällt ihm. Nein, schreit er historisch, nein. Ich habe kein Mulasam-Mensch nicht getroffen, nein. Chave Beleif lacht. Wo sind er so erschrocken geworden? fragt er mit Verdacht. Nachmann springt Teufel er Nord. Er kann ich mich reinsetzen. Chave Beleif hält sich immer wegsetzen und zurück. Ruhig, sagt er gelassen. Nur no, ruhig. Er reffte euch a schüfflütentisch, sucht a papier, leinten dem seireirnsch. Streckt deis de hand zu nachmenn, wie er wollt dem das papier wollen, weisen. No, i sig mir ja schiff. Zieht es zurück und verschließt es in schüfflut mit der saßwichtigkeit, de er vont behaltn am neuze. Mit wus kennt er der klären Ritter fragt a paar meiler jeda bord a rendl. wos in de papiern wos mir hoben bei Otte im kontrevolutionäre organisat a mark gefinnen is i anomen verzeihn ne steimo no redliche mu dabei sanen umgegeben ziffern geldsummes wos eire paar gegeben verhelfen nehmen in sei schädelgrische arbeit is dus euch erfschrat zu voll ha nach mir no mensch gekent einsitzen aufm bänkel nisch gekent bleiben ruhig Wie kann er beleidigt hat es von ihm gefordert. Was willst ihr von mir?", hat er geschrien und gehackt sich mit den Fäusten beschleifen. "Was mappert ihr mir? Noch schneid mich auf das Hals, wenn wir sehen." Beleidigt hat ihm nicht über geschlagen. Er hat gelassen, gereinigt sich die Nägel mit dem Pfeile und geschleift und geputzt. Sait sich mal, der hat er im Mundert, um zu gel, sait sich mal, sait sich mal. Nach minüt geschwungen, beleaf hat eus gezogen de hen. Genug für mir, hat er gemurmelt. Ihr hat mir mitgemerkt mit deiner Gschonnes. Ich will range trinkene Glustei, so bei Schnapps. Kann ich zurück in die Kammer, hat nachgem gefragt der Freite. Oh nein, teiere, hat beleaf gezoogt. Ihr bleib do, man gawa solle meiene, wird fortsetzend im Verhe. Er geht gelassener Reus, zuglättendig die schüttere Hohen auf seinen Schaben. Eine Weile ist nach ihm allein, allein mit seinem Umblick und mit dem Porträt von Karl Marx und wo es guckt sie ihm gleich herup von der Band. Bald kommt Solomenev herein mit der Tummel, der ruhiger ist er, der Beugendicker mit äußerst gewöhnlich langen Fies und Galifeihäusern und mit einer fest angezogenen Talle, herumgegartelt mit der dünnen Kafkasa-Riemen, beziert mit der Sacht lächlich und mäßlich, seine größte kohlschwarze Augen, heiße und narische, sind über Bremen mit zu neu gewachsene Bremen, wo es kümme sich zusammen über der Gebeuge nach Oedlernus. Durch seine reute, sinnliche Lippen kümmern Reus blischendicke goldene Zehen, seine Hände sind beziert mit Fingerlauch-Brasletten, Der Revolver ist verschlug mit Silber, verputzt mit Katerlach. Von Samuel, wo schloss den Scheräusch den Papyrus auf keine Weile, ging Keulis, Räuer, Klulis und Rohingen. »Männisch, Bruder, als wir uns er spielen mit ihr, kommt der Revolutionär«, schreit er mit seinem Kafkasa kreisig und Russisch, »zuklappendig mit dem beinigen Händen Tisch. In Turmen wirst du bei uns verfolgt werden«, also du wirst nicht ein Reus geben, dich auf Ehren deine. Ein Keulenkopf wollen wir dir geben, also du wirst nicht müde sein. Dabei hat Solomenev gefordert mit dem Revolver seinem, dem Silberbeschlugnen im Bazierten, zu weisen, wie er so ist, man wird geben, die Keulenkopf. Vertrag hat man nach meinen zurückgeschickten Kammer. Auf der zweiten Nacht hat Rav Abyeleev verlängert den Verheer von sechs Uhr auf zwölf. Punkt der Säu hat er geändert die Methoden seiner von den langen Schuhen. Mit allerlei Wegen hat er versucht, er rauszukriegen von Nachmann Becker, dem Unterschrift auf dem Protokoll wegen seiner bezüglichen Schädigungsarbeit der Teufels dem Habermark. Im Umfang hat er ihn versucht, mitzumachen. Auf keinen er Minus von den zwölf Schuhen, wo sie sich gezeugen von Nachmannen wie Teig, wie Charduschen, hat er ihn nicht gelassen, kein Mönchig, kein Seid, der ihn bombardiert. Oder er hat ihm geforscht, oder er hat ihm geheißen reden, erzählen. Was soll ich erzählen? Und Nachmann hat er drei Säte gefragt. Was ihr wollt, hat er bei Bilev geantwortet. Er erzählt wegen eurer Leibendu. Von der Zeit, als Nachmann hat geredet, hat Bilev gereinigte Nägel und viele vermachte Augen, wie er wollte rimmeln. Aber wenn auch er auch Nachmann hat sich aufgestellt, hat er ihm genügend ermunternt. »Weiter, weiter, geht's tun!« Nachmitteln ist drücken geworne Hals von ziellosen Räden. Der Zink ist geworne drücken wie ein Spohn. Aber Chava Bielew hat ihn nicht gelassen, aufruhen sich, nicht gegeben, für ihn kein Tropfen Wasser zu trinken. Nogendick allein in Konfetten hat er nachmitteln nicht gelassen, da hat er sich mit Töpfels, ein er Hütter mit einem eigenen Speerz. Das war eine Methode, die er sah bei ihm zu vermattern Menschen, mit seiner eigenen Reit. Allem Ulofsnei hat er gehabt den Blick nach dem Spunum, zu sehen, wie er haut. Sie erbrecht sich und schweigendig derlangt ihm die Pen unterzuschreiben. Nachmen hat er die Pen nicht genümmen. Nein, hat er geschriegen. Ich will nicht verflecken, meinen politischen Namen. Chava Bileyev hat ungenümmen eine an andere Wendung. Gut, hat er gesagt. Ich bin bereit, auszumägen den Punkt von einem Geld bei dem Chava-Mark. Ich werde bloß schreiben, als er hat gewollt euch überkäufen und gerettet euch zur Schädigerei und ihr er wird unterschreiben. Aber es ist nicht stammes, hat Nachman sich gefehlt. Ich habe keinem Mal in meinem Leben als ein Mensch nicht gesehen. Chava Bielew hat es nicht gekannt, Herr. Er hat gestrofft Nachman in der Pfau. Er ist gut zu ihm, bereit ihm anzusehen zu kommen, weil er sieht allein ein, als er hat sie tun mit den Arbeiter, mit den Getrein-Sowjetischen Menschen. Wolltehr er das nicht eingesehen. Wolltehr er anders mit ihm gerät. Ei, Wolltehr er mit ihm gerät. Er hat einsehen mit ihm. Will ihm helfen? Es ist auf die Gret, immer zu schreiben den Protokoll von seinen Wegen, zu neufstellen immer so, als die ganze Schuld so fallen auf jenen. Und nein, nach dem Ritter allein, so bleiben rein, umschuldigt. Das ist eine große Sach, was er tut für ihm. Und es ist nicht schein vor ihm nachmenen, was er will im belieben nicht und kein können sie helfen ihm sein Arbeit. Das ist Undankbarkeit schwarz zu Undankbarkeit. Aber das hat euch nicht gehabt. Es hat zu einer er hat habe belieben über gegangen seine diese Zeit. Hat plötzlich gnimmen riefen nachmenen mit da haben. Gaben nachmen darf nicht gucken auf ihn, wie wir er leben, wie auf eine Säune, ein neues Forscher. Sovkosov sind es auch so bei der Chavere, Kommunisten, was will noch der Teufel von der Arbeitersache. Ems, er ist in der Dienst von der GPO und eine Sache von den Arbeitern überhäupt die unbewusstsehnen gucken auf GPO-Menschen mit Verdacht, mit Sinn, auch viele. Aber ein bewusstsehner Arbeiter, wie kann man machen, weiß ganz gute Wichtigkeit, pun der gäb au dings der beschitterung von lamb gegen alle sonne mit welge sies umgering git aber nachmen da er verstehen als nicht leicht is ein er bielefs arbeit als nicht zliebter gniegen sitzt da do dass sie lieb sein politische pflicht und der vaterke darf er ihm nicht teien nur zu helfen in seiner arbeit zu reinigen das lamb von allgeren verbrecher wird der kontrevolutionäre organisator markes Damit, wo sehr wird unterschreiben, den Protokoll gegen jenem, wird der Nachmann bloß zuhelfen, der Macht aufzuräumen, die giftige Schlankmark, wo sie sich vermaskiert als wichtiger Parteimensch. Und in der Rämmersen hat er organisiert, wo kommt die Revolution und Schädigerei. Pierre Leif's Reit haben Nachmannen zu warmt, aber verstanden hat er so noch alles nicht. Gut, habe ich bei Leif, hat er gesucht. aber es ist nicht Tämis. Also ich habe kein Mal oder den Mensch von meiner Oden nicht gesehen. Aber Bilev hat er wehgemacht mit der Hand. Soll man nun nehmen als nicht. Also er nachmen oder dem Tag nicht gesehen. Aber für Wurz soll er nicht bringen, einen kleinen und wichtigen Korb für die Macht. Damit, wenn er das Protokoll unterschreibt, wird er geben der Versicherungsmacht vom Land eine juridische Möglichkeit, ein Rüst zu stellen als Schädiger und Säune offen zum Schandplatz und sich allein wird er befreien, als er, als er soll keinen gleich zurück in der Heim zu weitem Kind, zu der Arbeit. Verkehrt, mit seiner Gschönes wird er bringen eine Ruhe i dem Land und nie sich allein, warum eine schwere Last hängt über sein Nachmisskopf. Und in der Zeit, wenn das Land in Gefahr ist, wird es sein schwerer, ihm um aufzuwaschen von allen Verdachten. Er wird müssen ausdrücken auf seine Beine die herbe Gerechtigkeit von der proletarischen Rote. Ich gebe euch eine goldene Gelegenheit, Chavarita, ob ihr lebt im Reingerät, nun zu mir, wie ein Seure, was liegt vor einem Ziehen. Heute wird sie durchlassen, wird es sein, eure Schuld Mein Gewissen wird sein Reihen. Nun, wo sind wir hier? Nachmittag nicht geändert, aber genügend die Pennen hat er euch nicht. Pioleev ist auch rausgegangen, trinkt Teig und etwas zubeißen. Und auf seinen Ort ist wieder reingekommen Solomeneov mit Geschreien, Kulis, Kulis, Klappen im Tisch und trocken mit dem Revolver. Wenn er nachmittag in Zirika reingelassen kann, ist schon ein wenig spät bei Tug. Er ist gegangen, ein er Verwirrte. Er hat auch viele mehr keinen Hunger durchstumiert, gehabt nicht gefühlt. Nach dem Geschmarr in einem halben Missless von Pein. Er hat bloß gefühlt, auch er nur ein Klurkartenkopf, wie jemand er so wollte, im Novus über den Schaben der Langt. In der Weide ist noch nicht ungekommen in der Erste Rege. Wie ein untergesägter Klotz ist er weggefahren bei der Tür von Kammer. Die Turmarrestanten haben ihn zugedeckt mit täglichen Manteln Aber er hat gezittert. Er hat ihn geworfen in den Kälte. Zwei Tage hat den Bielejew gelassen. Auf der dritten Nacht hat er ihn mal rausgerief in die Kanzellarie und geredet mit ihm kurze, aber scharfe Werte. Soll er nicht meinen, als er wird sich spielen mit ihm. Er hat mehr kein Geduld nicht. Ein paar wird unterschreiben, dem Protokoll, wird der Bielejew sehen, als alles so wären ausgegläht. Er wird zurückgehen zu seinem weiten Kind, zu der Arbeit. Wie lebt, wird er viele bei mir gesagt, wir sollen ihm zurück reinnehmen mit der Partei, von welcher Minute er mal ausgeschlossen. Mit Arbeit und Getreihschaft wird er sich verschlungen zu einem besseren Leben. Sein Kind wird ausgewachsen am Menschenland, wo ein Arbeiterkind hat alle Möglichkeiten zu gehen, zu der höchsten Stufe. Damit, wo sehr wird unterschreiben sein Nomen, Wegen der Säune vom Land, wo sie sauf-sauf am Mischbitt gestellt zu werden zu der Wand, wird der Ratte von sich, Weib und Kind verkehrt. Thomas wird er weiterbleiben eingespart, wird er, Bielew, gegen seinen Willen, müssen ihn vernichten. Weil die Stützer von unserem Feind sind ein Neues uns Feind. Es ist nicht so, wie Rachmones bei der Verschützung vom Land gegen ihre Feind. Er allein nach mir wird werden verschickt, oder guckriegende höchste Struf. Seine Weif wie ein Verdächtige wird werden arrestiert. Es er sollen schon do belastende Materialien gegen ihr. Das Kind wird bleiben ellend, allein, dachlos. Wie er sagt, Kinder von Älteren, wo sind erklärt geworden, Sonnen vom Sowjetenverband. Soll es nachmen, gut sich nehmen im Sinne rein. Eider nachmen hat noch bei Wissen etwas zu entfern darauf, hat sich die Tür geöffnet und Chamke mit Matteslin bei der Hand sind reingeführt geworden. Nachdem hat Chamke ausgeschrieben mit der Gebein, »Tate«, hat der Singel gerufen. Nachdem hat er geschämt für ein weibes Kind, wo sie nur haben ihm gesehen in seinem Schand. Punkt, wie er es gewesen auf jener Seite grenzt, stolz mit seinen Arresten, gehoben bei sich, ist er doch gewesen gefallen in seinem Land, in seinem proletarischen Land, zu welchen er hat sich so gerissen, ist er geweint an der Stand. Die Busche hat ihm aufgegessen, verzeiht. Hamke hat geweint in Tichel rein. Nachmittag hat sie gejummert, hoffre ich munis auf uns, auf mir, auf ein Kind. Nachmittag hat er aufgehobene Augen gesehen, sein Weib, sein Kind, wo sein er ganzes Leben hat, hat er nur verschafft, zahrende Busche. Und er will es, wenn er uns schon gebracht zu sich, zu dem Ziel, hat er wieder gar nicht versehen, er hat zu peinen einen Unglück. Er hat mehr nicht gekannt, auszuhalten und sich voneinander gewöhnt. Alle Zuhörer sich zu ihm haben ausgebrochen mit dem Mund. Wie viel er hat nicht gemüht, sich einzuhalten, hat er nicht gekannt. Der Jummer hat er ausgeschrieben von ihm, von allen Bluten, vom ganzen Ingeweihter Reus. Bielew hat ihn nicht gestört. Er hat ihn gelassen, er hat sich ein bisschen sofft. Er hat gewusst, das ist ist er eingebrochen. Schweigen dich, hat er in der Langtippen. Nachmen hat er geschrieben. Kapitel 48 Er hat nicht gehalten kein Wort, Chava Belejev, wie Tumit, wenn er nach Teusser werde. Wie nur er hat die Unterschrift Nachmens, hat er im Meer nicht umgekriegt, nicht ausgerufen zu sich in Kanzellarien, noch gelost im Sitzenden Kammer. Nachmen hat ihm gelöst, schicken, suchen, mit dem Reutermeier, als er will ihm sehen. Habe Belew hat ihm nicht geändert. Auf der Freie ist alles gegangen auf dem gewöhnlichen Weg. Zum Ersten hat die Bräutfabrik Reuter steigern, ungenümmen, nach Solutzie, wo es Habe Kulik hat reingetragen, als die versammelten Arbeiter schließen uns von seinen Reihen dem Schädiger und Säune vom Politariat Nachmenritter, was hat sich verkauft zu den besitzenden klassen keiner von der versammelten arbeiter hat nicht ungenem sich verehn in heusvnachmann hat sein zimmer gehabt hat der heusverwalter was hat gehabt eine neu auf der dere zu neu begriffene einwohner auf der versammlung in er ausgestellte selbe resolutie als die menschen willn sich schubben zwischen sehr gescheide grund und sonnen verlassen wegen der fabrik ist die resolutie durch einstimmig Im 19. Tag hat man herausgestellt zu tranken mit ihren Sachen in Gas und befolgen sie im Verlauf von einem Wochenende zurückzufahren nach Hause, von wann sie es gekommen sind. Ausgestoßen von der Arbeit, ohne Dach über den Kopf, ohne Mahnenspeise, hat sie gar nicht probiert kämpfen für ihre Rechte in der fremden Größe, harter Stutt. Zusammen mit anderen Migranten, auf welches es gefallen hat Verdacht, im Detail von Suchen und Schädigereien, Er ist mit Mataschen bei der Hand gestanden bei der geschlossenen Tür von Konzeln, über welcher ein weißer Rudler hat gespießt die Nägel auf einen reuten Grund und schon gewahrt sich zu der Schluck nach der Wiese heim. So trotz gewollt ein Sag, eine Sehung mit den Mannern. Er ist sofort weg. Aber auch das hat sie nicht gekannt ausfiel. Die Agenten von der GPO haben sie gut gehört. Sie soll rausführen von Land, Punkt, zum Termin. Mit Tradu schon später hat man nachmitteln allein rausgerufen in die Kanzellarie, geheißen ihm, nehmen die Sachen. In der Reus geführt ihm mit der bewuffenden Wacht zu der polischen Grenze, zu der Regener, mit welcher er ist gekümmelt. Nachmitteln hat er gerät, gebeten, gegeben zu verstehen, als er es trefft auf der zweiten Seite, als man die Mahi nicht reinlässt, die Gefahren von der Kanzellarie, haben ihn nicht gewollt hören. Arübergehen die sowjetische Grenze und mehr sich nicht weisen tun, haben sie hart geändert. In einer vernachtigen Show ist nach mir ein rübergegangen die Grenze. Mit schwerem Tritt hat er ein rübergespreis dem stärksten Drott von der abgeteilten Grenze-Linie und gegangen weiter nicht gucken, wo und wann. Eine Weile ist er gegangen vor uns, aber er hat mir gesagt, zu kommen zu der polischen Grenze, und ist gegangen zurück. Der Wald ist gestanden, ein stiller ein Gedichter, mit zerrissenen Stückchen Himmel, wo sie sich durchgerissen durch die gedichten Nudelgräunen von der hohen Sassnes. Vögel haben gepischet, von da und dort, es hat erschrocken, ein wehverig durchgesprungen, von Zweig zu Zweig. Ein Haus hat durchgeschnitten den Weg. Nachmittag hat sich aufgestellt, ein Schreck von jeder Schar, ausgespitzt Euren zu den eigenen Tritt, was haben gescharrt über Darnnudeln, eingebrochen den Zweigerlach. Er hat geblündet, gedreht sich auf einen Ort und gekügt mit hoffen Augen, nicht der auszukriegen von der neutralen Sonne, was schlägt zwischen den Grenzen. Bald ist er rausgekommen auf einem freien Stückel, ausgehackten Wald. Ein upgesegneter Bäum, ein er getroffen auf einer Dunne, ist gestanden einsam auf dem leidigen Stückelplatz. Stücke Von der nicht der brennten Scheite haben geschmeckt, noch mit ungebrennt. Daher Zweigen haben sich gebergelten Kuppes. Schmühlen von Rädern haben sich geschnitten in der weichen Erde. In der Seite hat er gesehen ein liegendes Pferd, das geklappt hat mit den Kuppets in der Erde. Nachdem er sich gegangen und sich hat weggesetzt hat. Das Pferd hat gegäuscht. Eine Weile hat es auch blieb getan mit den blühen Augen zum Mensch, wo es sich daneben hat, und bald wieder ungeheben Klappen mit den Fies in der Erde. Die soppendicken, gefährdischen Nusslöcher haben geblüßen die etliche Dauer soßene Nudeln und Rommäul. Nachmittag hat man gekickt auf den Geistigen Beschäffenisch, wo es ihm so etwas gelassen hat. Das Pferd ist gewinn ausgetaert, mit allen Rippen herausgestaert durch der abgeribene Fell. Der Rücken ist gewinn verwundet und kommet, die Seiten zerrieben von einer schlechten, strickenen Gespann. Auf dem dreieckigen Schafen hinten sind er noch gewähnt frischte Simonen vom Beitschen. Zu so hat er immer so gemäß der Reustreiben, sein Pferd, wo sie sein so ganz Leben vor ihm gegangenen Joch, in der letzten Minute, wenn er so schon mehr nicht gekannt, schleppen. Nach mir hat er viel eine gewaltige Nun gehabt zu dem größeren Beschäftigen und geglätten von Rachmonen der Fell. in dem gois ist dik mit von losten eusgehauerten in so schmissenem fährt hat er gesehen sich sein leben die nacht ist so gefang gier auf dem runden stückel eusgehakten wald istle von heraus a ganze a hele und a kalte und bagossen mit licht des weiber scheffnischen auf der beger waldecarts fischen greines er Vom Weid hat der Hund genommen Billen in der Nacht rein. New York, 1937, New York, 1937. Schoff von dem Buch Hevanachmen von Jutju Zinge Schoff von Kassett Kassett <lacht> sig er hat die Noge hat von dem dorsigen reddicken Buch wo es rekordiert geworden in Montrealer jüdische Volksbibliothek in digital sie durchn jüdischen Birchcenter aufgenommen von Schmulror die musik hat geschaffen Henkes Netzki das trickrecht ist von der Volksbibliothek in dem jüdischen Birchcenter ich bin alterische Eleanor Risa a schönem dankar